السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بابنه والصراجه المنيره وعلى اهله الصاهرين وعلى آل الفكرام وعلى اصحابهم الذين لازموه ملزمه تضليل لصاحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ا بعدا كمشكر الله سبحانه وتعالى ما كنتي رحمه متي محمد صلى الله عليه وسلم وضاعت في tuko katika mwezi wa Rajab na mwezi huu wa Rajab historia una matukio mengi ndani ya mwezi wa Rajab Waislamu walihama kutoka maka kwenda Habasha Habasha watu wengi tukitafsiri tunasema ni Ethiopia ni kwa sababu ya mipaka iliochorwa na magharibi pana Ethiopia pana Sudan pana Eritrea pana Djibouti pana Somalia lakini ukiangalia kindani utakuta Habasha yote ile landia wa ya wana Eritre, jamii Somalia, Eritrea Djibouti yote ilikuwa ni Habasha walienda kule kwa sababu kulikuwa kuna mfalme mf mf mf mwenye ya timamu na wakaenda kutafuta himaya kama wakimbizi lakini pia ndani ya mwezi wa Rajab alikufa babake mdogo wa binadamu aliofanya makubwa yakakosa linki ya kumfanya aende janna tena ya juu ya firdausi alifanya mazuri lakini alikosa imani ali sana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena siku mhave tu mpaka daawa yake manake alikuwa kikwazo wa kisawasawa lakini yeye alikuwa ni mwega kwake lakini pia katika mwezi wa rajab kuna msiba huu uumiza moyo watu katika ulimwengu wa kiislamu, wao wanakumbuka masiku kadhaa walio na wa magharibi na kaya kawa ni holiday kwao na shughuli zikasimama kwa sababu kuna shughuli ya kitaifa sherehe za uhuru zinaitwa sherehe za mapinduzi na nyinginezo ambazo kiislamu ni haramu hazifai kwa sababu wao ni waislamu wanatakiwa kufungana kujifunga na sheria zote za Uislamu na kama ni sherehe ziwe ni kwa msingi wa Uislamu na ziko hata siku za uzuni ambazo watu katika ulimwengu wa Islamu watu huzikumbuka na furaha vile vile lakini kuna moja kubwa sana ambayo tunaifika imemsiba ubongo wa moyo na kurmiza moyo kwani umeacha Waislamu katika hali ya uyatima. Na sisi msiba mwingine sio ni kupunjika kwa dola ya Kiislamu ilioasisiwa na bwana mtume Muhammad <tutu> <tutu> sallallahu alayhi wasallam. Uzito wa tukio hili uwezi ukaujua ikiwa huijui historia ya Uislamu. utaona masahaba kwa kujua uzito wa, wa sisiwa dola ya Islam walipitisha rai katika rai nne ya kuwa muhesabu zetu za, za tarehe zion ni mwaka wa hijra Ziyo ni tukio. so mwaka iwe ni tukio la hijra Ndiyo sije kutangaze au tuitumie kama ni tarehe ya kiislam Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ndio lilikuwa tukio la kwenda kuasiwa Dola ya Kiislamu. Ambapo udhalili ulikuwa ni mpaka kati ya udhalili na utukufu. Udhalili maka, wanaingia Madina kwa kuhama kutoka maka kwenda Madina ambayo ndio Hijra kwenda katika utukufu. Kwa nini? Wanakwenda kuishi katika dola yao. Sasa dola hiyo imevunjika ndani ya mwezi wa Rajab. Katika mwezi ya kwa matukio mengi makubwa kuna kukumbuka habari ya Isra na Mi'raj tukio ambalo ni miongoni matukio makubwa sana ambayo pia hata katika shura ya Khalifa wa Islam Umar ibn Al-Khattab na, na na na wanashura katika masahaba waliipitisha kuwa hiyo ni moja katika raya ambayo ilipitishwa iwe ni Isra na Mi'raj iwe ndiyo tarehe ya Kiislamu tuanze kuhesabu kwa tukio hili la Isra na Mi'raj ni tukio kubwa bila shaka lakini ndani ya mwezi huu kumevunjika dole ya Kiislamu, kumevunjwa dole ya Kiislamu. Na tukio hili ndikawasa Waislamu ni mayatima. Uislamu tulio leo leo ni huhu Lakini kisheria na kiutukufu sio huyo mlionao kwani hatuhukumiwi hatu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kikanavyo na utukufu wetu tuliokuwa nao leo hatunao tena na makafii wametushinda na wakitushida kwa mujibu wa Qur'ani watatufanyia mengi mabaya na wametufanyia mengi mabaya alla nasema a'udhu billahi minash shaitani rjeem in yatqafukum yakunu lakum aadaan wa yabsuṭu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law taqdurun ikiba taqshindani wa <laughs> Na uduw mukubasan yao Nandimi zao, wa kukufanyeni ubaya hawatoridhika na hilo yani watakupigeni watakoueni watakuhudhuruni watakusemenii vibaya hawatotosheka na hilo Wawaddu lau takfuruni na watakwenda mbio na nini mkufuru katika Dakaini kingine asemala Allah waddu waddu lazina kafaru law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wanakwenda mbio wale walokufulu nani mkufuru kama walivyokufulu wao ili muwe sawa kwa kutushinda kwao ni kuivunja dula ya Islam Na hata majemmedari wa Kifaransa na wa Kiingereza baada ya kuchukua Istanbul na kumkabidhi al-habith al-la'in Mustafa Kemal Turki aliyokwenda mbio sana kuivunja dola ya Kiislamu Mwayhudi yule kutoka Hispania na wakamkabidhi ardhi ile kwa mashati yao walioyaweka wa yake ni mashati manne makubwa kwamba kwanza kustabikisha Uislamu kusiwe na athari yoyote ya uislamu na mali khafi zilizo ndani ya ardhi ya uturuki hazipaswi kuchimbwa na waturuki mpaka miaka 100 mia ifike na mwakani ndio ndio mwaka mwisho kwa al-hadithul la'in kumwita ata turki yaani baba wa waturuki baada ya kuivuja dola ya islamu na kuanzisha dola ya demokrasia wale majemedari walizunguzwa kwamba ile nguvu ya Uislamu isadondoka kuivunja Istanbul kuivunja makao makuu ya dola yao bila shaka isakunjika dola yao nguvu yao haipo tena naam baada ya ni udhalili juu ya udhalili mikakati ya kuivunja dola ya Islamu ilikuwa ni mingi sana lakini miongoni ma mikakati hiyo baada ya kushindwa kupigana na waislamu katika battlefield katika vita vya uwanjani ifanikie kwamba wameanza kupigana na waislamu toka katika uhai wa bwana Mtume Muhammad lakini hawakutishika wala huweza hawa kuvunja uislamu kwa nguvu ya silaha hawakuweza vita chungu mzima tumewadia adamu na wanalijua hilo ndo maana hawataka turudi katika izra yetu kwa sababu hawa tuwezi na wakiweza vipi wakati nae Allah Subhanahu wa ta'ala mwandambigu na. Alio tutangazia nusura ikiwa tayanishuru dini yake in tansurullaha yansurukum wa yathbit aqdamakum ikiwa mtainusuru dini ya Allah kikawa, kwa ikhlasi inapo takikana atakupeni nusura tu katika mahala kokote kule na taupe atakupea madhubuti katika miguu yenu wakati mnapambana kwa ajili ya kuinusuru dunia. Kwa yule alishindwa. Wanakumbuka matukio makubwa ya kihistoria wakiwa na majeshi makubwa lakini hawakuweza kuwashinda waislamu. Rasam moja katika ya wakubwa wa jeshi la ufurtia, La na Persian Farn, empire mtawala wake walioyoa wa jeshi la waislamu sio kubwa sana halina silaha za kileo wao wana kila aina silaha mpaka tembo walikuwa ndani ya jeshi la Wafursi na simba walikuwa metrainiwa kupigana na walikuwa wanajua wafurisi ni wapi na maadui ni wapi lakini wanashangaa jeshi la kutoka la watu wanaotoka jambwani, hali shindikani mfalme wa Fursi anaomba nusra kwa mfalme wa China bwana naomba jeshi lako linisaidie nguvu kupambana na hawa idadi yao ni ndogo waislamu lakini balaa lao ni kubwa kuna majamelari ambao tukianza kuzungumza habari zao sio filamu ndivyo ilivyokuwa walikuwa wanajua nini tamani ya maisha yao hapa duniani na wanahitaka kuitunza tamani hiyo waione baada ya malipo siku ya kiyama wakiwa katika maisha ya Ulikuwa kina zirari bin azwari baka na roho yake mwita kwa sababu alikuwa akipigana wazi ana nguo ya chuma wala ana ngua amevua ngua kifua watu mishale huingii wala panga na alikuwa anaweza apiga na bakali ya nzima anapigana peke yake ulifuoko wanaume hao lakini aikiri mabizadi soma tarehe yake uone kwa hiyo wanajua sasa watu kama hawa hawashindiki mfalme wa furuswa ruinia wa China anazunguka anasema hatuwezi kuja kupa msaada kupambana na watu ambao hata wakitaka kutoa mlima wanaweza. Haiza hiyo wanaijua Magharibi. Kwa hiyo katika peto hawakuweza. Hata katika khilafa ya Uthmani tumeona ikifungua miji kadhaa ya Europe, Europe tena mingi Na kila vita wakipigana nao lazima watie adabu. Kwa hiyo walikuja na mikakati mingi sana. moja ni kutengeneza mapapet ndani ya dola ya wakaotengeneza watu ambao kazi yao ni kulingania Waarabu wa binajaridu zaidad wakatengeneza watu ambao walokuja kuharibu fikra za kiislamu kwa kuchanganya changana na magharibi waka na jamali dini afghani wakaanzisha vyama vya kutukuza uruthi wa kinayuti party youth party na kutengeneza watu kama wakina mustakfala kamala kama, tatufi la anatullah alayhi kwa hiyo wakatengeneza wale watu wakao kuna mambo ya kupigana kwa ubaguzi wa rangi ukawa kuna Uarabu kuna uturuki, kuna Balkan countries nao wanajivuna kwa yao wakati huo ilivoa ifa hii chafu ya Waislamu kuanza kutengana kwa sababu ya matabaka na rangi na, na makabila yao Ndo wakaanza kunyakua mji baada ya mji katika miji ya wa Waislamu mpaka mwaka 1924 wameichukua rasmi makao ya dole ya Islamu ili alianza makao makuu yake enza Madina yakaja Herak yakaja Damascus yakafia Katri au Istanbul katika inji ya tatu katika inji ya kaskazini Huo ni moja mlikatakatiyo leweka lakini pia hizo ni sababu za nje sababu za ndani ni waislamu pia walikuwa wamezorota fikira zao Wakawa wame wameacha mambo ya msingi ambayo yakiachwa lazima muwe wiki ndani ya dola ya Kiislamu kuna siasa za namna mbili. Kuna siasa za ndani na kuna siasa ya nje. Siasa ya ndani ya Kiislamu inatofautiana na siasa ili ya kidemokrasia Na hata siasa ya nje, moja katika siasa ya nje ya dola ya Kiislamu ni Waislamu kuhakisha kwamba hawaachi ibada ya jihad. kufanya futuhati na kulinda ya dola yao. Walivyoboteka Waislamu Wakatosheka na maisha nini kilichopasa Allah kajea amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tauba anataja mambo ambayo Waislamu wakamatanana nayo wakaacha jihadi lazima wae madhalili Nandivu wao waliofanya Waislamu لا يكدون دوقات لم يقموا بالدلل الله اناسما كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال لو انتفرتموها وتجاره تكسونها كسائها ومتاكل تنفقونها احابا من الله ورسوله وجيهاد في سبيله فترى حتى ياتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين Anasema ikio baba zenu na mama zenu, watoto wenu, ndugu zenu, wake zenu na waume zenu, na jamaa zenu wa karibu, na mali mnazo Na biashara ambazo mnaogopa mkisitetea dini ya Allah vita Na majumba mazuri makubwa mlioyajenga mkaona raha kuishi ndani ya majumba hayo. Vinapendeza sana kwenu nyinyi. Minallahi wa Rasuliki kuliko Allah watu. Wajihari, na mtume alla wa wazihani fi sabili na kuipiga denyeni ya, ya Allah, fa subirieni mpaka alla atakubulka jembola umma waliweteka fikra zikadondoka watu wakaiti kwamba ah, there is no need sasa hivi habari ya jihali na na na na em ngoja kwanza tule good time zikatengenezwa fikra za ajabu Wakatoseka na mambo ya kiroho tu. Wakibaki msikitini ana wake wake wanne watatu. Ana nyumba yake akamtembelea ya mgonjwa. Akasoma Qur'ani akafanya azkari. Basi tena nini tena? Wakaambiwa ukifanya nasbiki na alhamdulillah subhanallah wa akbar mara 30 tatu na ya mwisho ya mia Basi unasubiri kwenda firdaws nuzura. Basi ndiyo dalili zikawa zikitolewa zile. Watu wakapoteeka ba. Ache, ache, ache nyumba yake? Ache biashara yake? Ache mali! Akapigane? Ah, mbona vitendo vinatosha tu? Tunaenda jana tusubiri tu ukufa bana. Umeambia ukitoa uchafu barabarani, basi ni sababu chungu mzima. Ya nini huko sinaweza uchafu barabarani tu? Basi na nikimlipa nikimlisha yatima basi kwani nini si yatima namlea basi hao mengine ya jihadi ya nini? Allah anasema mkiwa hayo mkaaya hata ya jihad fa tarabasu. Tuslamu libgraa ilishuka wa ikaporomoka. Wakaacha kushughulikia dini ya dinia. Allah boku kamilipoa. Wakaacha maelekezo ya mtume wao kamilipoa na wakaacha na jihadi Allah kale jambo makafiri wakapata nguvu akaidada sheria ya Islam ni dhilla yotarabasu amri ya Allah ni uzalili ndiyo tuliona leo kwa hiyo tuliporomoka fikra fikra halisi ya Islam tukaiacha ajenda za msingi katika Uislamu tukaziacha pembeni tukawakatanana baina hapana upinzano ubaguzi ukachukua nafasi aswabia ikatawala kila mmoja anajiona yeye ndio yeye basi makubwa tukayafanya madogo na madogo tukafanya makubwa. Na ndivyo ilivyo leo Uislamu ajenda za msingi hawata bali nazo. Yale yani, madogo madogo ndio habari habari ya mjini. Tunavutana kila siku kwenye Maulidi Khidma nini? Ha? Ndio kaonekana ni ajenda ya msingi lakini kuokomea na kitabu cha Allah, kufata suna ya Mtume kwa ukamilifu wake, kuihamidi dini ya Allah, kuhami waislam, kupigania jihad, kufanya futuhat ikiwa kondado ya dola ya like Islam, utaratibu maalum, hatuna farari. Tunasubiri tasbih zetu zitupeleke janna tukale time firdawsit na mahurulaini wenye macho kama vikombe. Raha tukiambiwa hivi Allahi ndiladallah ghalia ktumptume bidaya allah ni ghali ala wa huwa na nabi daiye ni janna so rahisi hivyo kwa tuniporomoka kifikra na makafiri wakaingiza fikra zao wakawatengeleza wasomi ambao wanachanganya haki na batili vikaja fikra za mseto na mengine kama hayo mambo yakawa limchafukoga dola ikavunjika baada ya dola kuvunjika ni udhalili ndio Allah anasema ikiwa watakushindeni watakufanyeni uadui nani asiyeuona uadui wa makafiri kwa waislamu labda kipofu au mnafiki au ile mtu ambaye amezoongwa na ulimwengu midhani mambo yanamwendea wakati hayamuhusu waislamu na wa magharibi yamefanikiwa Wametuondosha ajenda za Kiislamu wakati ajenda za kishenzi katika fikira na mitazamo yetu na akili zetu. Hatuumii kwa sababu ya Uislamu. Hatuumizi kwa sababu yale ya ile wafika waislamu. Ah ah. Tumete, Tumetengenezewa ya kutufanya tuumie. Tunaumia kwa sababu ya uzalendo. Kenya mwenzangu, hata kama nikapindika Ah, kaumia mkenya mwanzo wangu bwana kaumia Nigeria mwanzo wangu bwana kaumia Tanzania mwanzo wangu msa msaka uzalendo yani mtu anapambana kwa sababu ya uzalendo sio uislamu na yuko tayari kufa kwa sababu ya kutetea fikra ya kikafiri ya kizalendo wala hajani bali yakaukasimia mpaka miji ya Uislamu ya bara la Arabu ndo kabisa leo atachukua silaha Muislamu mu wa yaman anauana na Muislamu wa Saudi Kisa nini sisi ni wa Yemen, ni wa Saudi. Wala hayu hayu tatizo, na kila mmoja yeye jiona hak Na uenda kaona kwamba yuko katika jihad, Mwislamu, kwa Mwislamu So Mwislamu kwa Yahudi. Ah Bali Yahudi anakumbatiwa bilal milioti ya rafu sasa hivi wametambua uweepo wa dola ya yahudi wale watawala washabuti wametambua na wana mashirikiano na balozi zinakunduliwa lakini kwa muislamu wenzake kital scepter harbu sharaf Bita iliyopambwa moto kwa hiyo tuna madhila Akiwa mtu ana silaha zake basi akitaka kujaribu atajaribu kwenye mili ya islam Tumeona leo fanya majaribio ya uislamu kwenye miji ya Uislamu, Russia, Amerika na mataifa ya Ulaya katika ardhi ya Syria. Sikunulako maadah, dakfanyeni uadui. Na mikono na ndimi zitakuwa wazi kufanyeni uadui. Mauaji, kila unakozungumza ni mauaji ya Waislamu. Wao ndio wanauawa na wao ndiyo wanapewa majina mabaya. Bama kumewoa Waislam zaidi ya milioni 2. China ana Waislam zaidi ya milioni mbili magerezani. Anatoa mafigo yao anapeleka katika moswali yao. Amechukua watoto wadogo wa Kiislamu katika jimbo la Gaza uh, kule amewaingiza katika familia za kibuda ili wapate itikadi ya kibuda kwa nguvu. Hakuna kuswali, hakuna kuvasara, hakuna kufunga Ramadhani na alama yote ya Uislamu hakuna katika jimbo lile. Kwa kazi wakazi anayofanya hao oh, ah, mabuda dunia imekakimia alivyozungumza mchezaji mmoja wa mpira mpaka na timu yake ikamfanyia kinyongo na kaondoka masud odi at least alisema at least alikasema lakini dunia kimia si watawala katika ardhi za Uislamu wala si waislamu jumla isipokuwa qalil min alqalil ndo naozungumza na wakati huo huyo muislamu anedhalilishwa na kuuwawa, na kulazimishwa kutoka katika dini yake na viungo vya kutolewa katika beli yake na kupewa adhabu ambazo hazisemeki na kufukuzwa katika mji wake na kunyang'anywa mali zake bado ndo anaitwa gaidi Bali katengenezwa jina zuri hivi. Ukitaka kumwangamiza mungu au kuteja jina baya, nani Gaidi tafsiri yake mpaka leo haiko wazi. Ila ukisema Gaidi dunia ina tambuani Muislamu, hata uwe watu milioni Hata uwe milioni 50, haidhi kuibae kuitwa Gaidi. Hata atakayefanya mabaya ziko zaidi katika haki ya binadamu, haisiji Gaidi, kwani anayewafanya chinyasa hivi kwa Waislamu wa Jimbo la Uguru. Kuna vitendo vibaya kama hivyo. Mbona hawaitii Magaidi? Mtalamu katika ardhi yake akapigwa mabomu kama ilivyofanywa wa Afghanistan na NATO na majeshi chungu mzima zaidi ya miaka tisa yule mwafgani anayekuja kupigwa mabomu katika ardhi yake ndiyo gaidi. Eh? Aa nini maana gaidi sasa? Ila kwa sababu tunajua Allah sasa atuambia ndani ya Qur'ani watakuwa watazikun wataifunjwa mikono yao na ndimi zao kwa ubaya hatuashangai sisi kuitwa magaidi wala hatushangai. Mtume ali alipewa majina mabaya nadhani hata leo angeitwa gaidi vile vile. Kwa sababu ndio sunna ya makafiri, Ndiyo mwenendo wa makafiri kuwapo Uislamu majina mabaya. Mtume alitoa amando azimu Hawa wanaumuita mundazimu baada wanaampa mali zao awatunzie kama amana. Hawa mundazimu kapata akili ya amana lakini upande wa pili wanamuita mundazimu. Wanamuita karogwa, wanamuita mjiri, mshairi, maneno yake wa mabaya. Wakamuita mudhamnima. Kazi majina yote mabaya akapewa. Sisi hatoshangai kuitoa magaidi. Tena walivyokuwa wajanja sasa wakafanya maovu matatu ili kuhalalishwa sisi kuwa kuuawa na kudhalilishwa katika ulimwengu huu wa leo moja wakatengeneza vikundi vya kijihadi zenye sura ya kijihadi na wakafanya matukio ya hovyo wakapembeba bendera na vina sura ya kijihadi sio vyote lakini vipo walivyovitengeneza wao ili litakalofanya wa iwe ni kuchafua Uislamu jina kwamba haya nafanya na Uislamu Uislamu unataka kufanya hivyo ilo la kwanza. La pili, wakafanya matamburizi yao wao wenyewe kisha wakianasibisha kwa waislamu. Leo mtu akaja katika soko lolote lile, au kinyokicho cha akatega bomu. Kisha ile bomu la masaa au baada ya kadhari kwa sababu anamiliki vyombo vya habari, akatangaza kwamba iliontikio la kigaidi na wamefanya watu fulani anaowataarget. Dunia itakubali tu kwa sababu yeye anamiliki kwa muda habari mfumo huko chini yake wamefanya hivyo sana sana sana maeneo chungu mzima wanafanya wao alafu wananasubisha waislamu hapo wanataka ponti ya adabu waislamu wanafanya wao yale matukio alafu wanakunadhibishieni nyinyi ili iwe ni halali kukuueni kukunyang'anyani mali zenu na kufungani magerezani bila ya hati ya tatu wakawatengeneza watu katika sisi wengine si waislamu kabisa, wengine ni waislamu ambao watakuja kuhamasisha fikra za farajojo mtaani kwa sura ya jihad ili wawatie adabu waislamu. Na 4 katika sisi wakatengenezea watu ambao wanatuumiza. Koyo, hiyo hiyo ndio hali halisi. Lakini ukija katika ajenda ya ma, ya mwabaji wa damu duniani, Muislamu hajamboa adabu. Makafiri ndio wanawamwaga damu World walioo ya kwanza na, apili, 4, 45, na Taline, ya pili imeua watu milioni 45 na zaidi nani huhusika makafiri Joseph Salim, katika ardhi ya Ujerumani wakimwita Uncle Joe ka watu milioni 22 Mao Zedong wakati anayeunganisha China ameua watu milioni zaidi ya 23 ili China iwe nchi moja kwa sababu kwetu bidao la dola vitu ili iwe moja kama unavyoona kumekufa watu zaidi ya milioni 23 wazungu wakati wanakwenda kuichukua Amerika na kuifanya dola yao na kuwaua wa asili wa pale india wameua watu milioni 80 wakati wanawata, wanawachukua black kuwapeleka ulaya kama watumwa wamepotea watu zaidi ya milioni 30 wengine na wengi wao akiwa tukuni baharini haya sio matendo kijaidi eh George Bush na wenzake Clinton, Bushi, Bushi baba, Bushi mtoto. Na Obama wameua Waislam zaidi ya milioni tatu katika vita zao wakisema wanapambana na ugaidi. Kwanza festival war wa Gulf wa mpaka sasa zaidi ya milioni tatu Haya sio matendo ya kiliaidi na kuna matendo kadhaa yanayofanywa na watu chungu mzima duniani mauaji mafumbo ya halaiki lakini usikia kileto kwa mrema na ugaidi. Na dunia nzima ikawaangukia ikawapiga a Na wakawa ni halali kuwa kwa a a. kila siku wanauawa na waindio. Palestina hapa toka mwaka na ina... nane mpaka leo ni zaidi yoslamu, umewawa, ya Waislamu milioni 5 umeuawa na ardhi yao wamenyanganywa na magharibi wanaunga mkono yani yale sio matendo ya lakini ukiwa Muislamu ndio gaeidi leo tunaona kuna ndugu zetu katika ardhi mbali, mbali duniani wako magerezani kwa ajenda ya ugaidi kuna wengine wamekagwa tanano pale zaidi ya miaka ishirini baadaye anawaambia a huyu alikamatwa ali bila makosa bila ya makosa vya ka Leo tuna ndugu zetu wako Magereza katika aridhi. Kuna Shakramadan Moshi, Waziri Mkadia Ganda, Salim Ngumbo na wengine. Hawa ndio wana miaka zaidi ya 40. Tunakonda watano. Nini Magaidi? Uh, Shaidi hakuna. Kulikoni ya upelelezi unaendelea kweli? Miaka mingi nimeshirikwa upeleleza. Mbona mwezi mmoja alimeweza na kwa mahakama udhalili juu ya udhalili kwa sisi wa islam lazima tupate tabu na tabu hii ni kwa sababu tumeondokewa na msingi utukufu wetu umeondoka na utukufu huo hauwezi kurejea mpaka tutakaporejesha na hata kuja mtu mwingine baada ya muhammadi ni sisi ndio tutakaorejesha ule utukufu wetu tukiurejesha utukufu huo bila shaka izo itarejea. Kiliona hijra ilikuwa ni mpaka wa udhalili na utukufu. Leo tumerudi maka kamaisha. Kioharizia ki, ki, kama walipokuwa Islam Makka ndivyo leo tulivyo kwa sababu walikuwa hawana dola na hatuna dola. mazilla yaliyofika haya tofauti na yanayofika sisi Walitukanwa, walipigwa, walivurumishwa katika miji, wakauawa wa kanyanganya mali zao. Watukaniwa mtume. Tunapigwa. Tunafungwa magerezani. Watonufukuzwa kwenye mili yao na, nya, na mali inanyanganywa. The same story Lakini yaliondoka hayo baada ya kusimama kusimama dola ya Kiislamu. Na hayo taondoka tena baada ya kurejesha dola ya Kiislamu. Kazi hiyo nafanya na mimi na wewe. Wala hatufanya mwingine zaidi ya na mwisho katika hotuba katika mhadhara wangu kisha tuwe nafasi ya maswali wa magharibi wa kutosheka na, na hayo wakahakisha kwamba wanadirishia fikra zao Ndiyo katika aya nilisema alladhina kafaru la takfuruna kama kafaru kiapatana hiyo ya mwanzo law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa wanaenda ndio na sisi kufuru kama walivyokufuru wao ili tuwe sawa Sasa kwenda kwao mbio ni kuturishia takafa ngemu isiyo ya Kiislamu. Fikra, mitizamo mawazo tuwaze wanao fikiri, wanaowaza wao, tufikiri wanao wao, tupime wanavopima wao mambo. So tufikiri kama Uislamu unotaka tufikiri. Tuwaze kwa mawazo ya Kiislamu kupime kwa vipimo vya Kiislamu. Ah ah, wao wow. na hapo wamefanikiwa. Na ametumia mbinu nyingi katika hilo. Tumia mitaala ya kielimu. Elimu ya kawaida tu, lakini ndani wanaingiza fikra zao Fikra za dini mseto, fikra za usawa, za fikiraza... fikra za fiadau fikiraza... zile ndio usawa. fikira za kidemokrasia chungu mzima tukawekewa. Waislamu hawawazi kama Uislamu unavotakiwa wawazi Waislamu hawafikiri kama Uislamu unavotaka wafikiri. Waislamu hawapimi kama Uislamu unavotaka wapime matendo yao. Kipimo cha matendo katika Uislamu ni haqi, ni halali na haramu Lakini kipimo cha matendo cha Kimagharibi ni maslahi. Na hichi ndio cho watu wengi katika ulimwengu wa Uislamu wanapima hivyo. Midhalika kuna maslahi, I don't care about halali wala haramu Leo Muislamu ndipo anapopima ukimwambia hili ni haramu atakwambia bwana kuna halali leo ule mwanangu ushachafuka wewe bwana nitafanya toba hata ile riba hii kwa acha nifanye biashara drabu nitatumia kujenga msikiti baadaye kitulianza kujenga msikiti na ndio fikra wengi anakula haramu kitakampata shekhe acha akambia haina shida inshallah utatubia wewe ukitaka toba yako jenga msikiti tu haya utakuta misikiti mikubwa mjenga watu walio wali haramu walikuwa haramu nini walijenga picha kwamba kipimo cha cha cha, cha, cha, cha ulimwengu wa leo ni maslahi bas mita za pesa hapa katikati siangalie halali wala haramu ikiwa kuuza unga nitauza ikiwa nguta peli tatapeli ikiwa ni riba tunakula ikiwa ni kuroga ntaroga ikiwa ni mwili nitauza ikiwa ni kuua taua ili mradi nipata hicho ndio kipimo cha magharibi wao hawana halali wala haramu ndiyo kipimo chao kitu ambacho kwa wa hakina maslahi ndiyo haramu chenye maslahi ni halali bongo halali eh konyagi eh kwa mji wa Magharibi la gongo Konyagi Ah gongo ya konyagi tofauti ni Y ina kodi? Gongo haidoi kodi ni haramu. Sinaelewa hapo. Yaani uharamu wa gongo ni kwa sababu hailipiwi? Bas pombe ya Kenya wanaopenganaweza hawalipi kodi lakini konyagi mtiuo ni ile ile wazimu ni ule ule ukinywa konyagi nagongo sawa sawa kufuruga mwili ni kule kule lakini hii nalipwa kodi halali hii halipwi kodi haramu basi kwa kipimo cha magharibi wao ni halali hawana ah halali wale haramu kwao ni maslahi ndio ukaenda ulaya wanawake kujiuza ukienda katika mji wa mji wa Amsterdam saddam kuna majumba karibia kilometa nzima wale majumba ni ya wanawake kufanya biashara ya kujiuza sio kwamba kwetu wazali lakini wao wako advance zaidi kwa sababu majumba ni ya vioo pale ndani yuko mwanamke yuko uchi alivyozaliwa Kao ukifika pale kuna bei na unamuona sasa unaangalia ukiwa na huyu sasa namwambia geuka kaa hivi eh uh, ah uh, uh, uh, wewe sawa unaenda account unalipa unaenda kufanya nao analipiwa kodi ni biashara ile ile kodi bodi ni halali wameenda advance zaidi wao kufanya utafu wangoni lakini nataka ushuhudie kwa kuna sehemu ya wanaume unachukua na mwanamke unachukua unalipa Wanafanya ngono hapo nakaa unaangalia unaenjoy. Ile ni halali kwa sababu analipa kodi. Hawa ndiyo wa Magharibi, ushoga vitendo vyote vya kishetani. Kwao ni halali kwa sababu vinathaminiwa na mfumo na wana wanaofanya biashara zile dafu na kodi. Kwa wao agenda ni maslahi lakini ukipimo cha Uislamu ni halali na haramu. Kwa hiyo wakatupa sakafa wakatu ngeni, wakatupa fikra ngeni, wakatufinyanga tumefinganyika. Hatulii Uislamu na tutakatafaya hatu nini? Hatulii ukufakiri ulivyo na tupuepuke tuko katikati. Huko hatijafika na huku tumetoka tuko katikati hapa. Yaani hatuko huku wala huku Uislamu tunautaka tunoupenda lakini hatuujui vizuri Uislamu ukafiri hata hatuupendi ni ukafiri lakini tumeathiriwa tumo tunafikira zake na tunaifikaje ya Kiislamu ni mchanganyike ni mchafukoga hapa katikati Ko saka kafangeni dola ya Kiislamu wametufikisha hapo leo unaweza kuchangaa kienda uturuki hata Uganda na baadhi ya maeneo mengine wanawake amebaki mimi ni wale timtim ikikiwa kati ya swala anatoa mkoba anavaa juba ana swali swala anaweka wanye mkoba angalia tumvurugwa kabisa yani kabisa wakati wa swala shafta ana swali tena ansali salatano lakini ile haramu ile kuvaa mavazi sio ajenda ajenda ni kusafu ambalo tumetaka kitu Sauri kugurugwa kwa fikira tumevurugwa kweli kweli ya yani. tumechukua haya na haya hatitaki yani hivyo kwenye ukafiri tunayoy tunayataka, tunayataka na kwenye uislamu hapo tunayataka na mwingine hatuyataka na mwingine itikadi yao wache lakini vitendo aah to yumetnavyo hapa nilipo lipo sisi hiyo katika kuvunjwa toleo ya Kiislamu kuna madhara, tumwili, na madhara kili. kimwili na madhara kiakili. Kimwili najulikana tunaouawa, tunaateswa, tunafungwa magerezani na kiakili ni kuburugwa fikra zetu. Hatujui Islamu kwa ukamilifu wake, hatujui makafiri kwa ukasoro wake, tumechanganyikiwa tuko katikati hapa. Kwa sisi toleo la Islamu mwezi wa Rajab tukumbushane, tufahamu kwamba agenda ya msingi ni kufanya kazi kurejesha maisha ya Kiislamu. Dola imevunjika mtoni. Tuna zaidi ya miaka mia Hasu na dola ya Kiislamu. la kwenda kujibu kwa Allah. Ilal fahim. Wala tusinitia amnazo. Aa Sheria za Allah Allah kataka tuzungukumiane zote kwa kamili wake udkhulu fi sulum Na tukwenda kuulizwa kwa nini hatuhukumiana kwa sheria zote. Sheria za Allah sio bila ziko chungu mjumbe kufushe maneno ndipenda niishia hapa na kama ilivyo daftari huwa tunatoa nafasi ya maswali kwa hivyo tupendelea na maswali kama kawaida maswali yaliyo ndani ya mada na hata yaliyo nje ya mada unaruhusiwa kulia namu lazimi kwanza Ah tupate dhaana kwanza alafu tuendelee. <tune> <tune> <tune> kaulinda salaat kunaana neno wasabia nini maana yake na vipi tuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alionunguzia wasabia kwa lugha ya wazi kwa Kiswahili tunaita binafsi kwa kwa uraiki o bila siku maana yote aba hauna mahusiano na misingi ya Syria. Kwa sana jamii ya Arabu kabla ya hapo ilikuwa ni jamii yenye ubinafsi katika masala ya ukabila. Na bahati mbaya zaidi hilo mpaka leo lipo. Kuna baadhi ya makabila ya Yemen mpaka leo wanastadi ya enzi na enzi na wanapigana kwa sababu ya ukabila wao ndani katika jamii ya somali tumeona vurugu kutokana na makabila yao. Hiyo bado baadhi ya maeneo ya jamii ya Uislamu kuna hii kasumba ya ubinafsi katika ukabila. Na kwa kuwa ilikuwa ni mkubwa sana watu wakipigana kwa sababu za ududuuzi au na hazrali walio pigana kwa kesi za kijinga ni vunda ndio ileikuwa sababu ya kupigana kwao si kitu tunapambana makabila ya Arabu yakawa na gurubu kubwa msali ikuta ile lakini pia aliukuta ubinafsi wa urangi rangi watu wakibagawana kwa rangi zao katika qadhia ubinafsi wa kabila alizungumza akasema la al al al asabiyatul qabaliya. muntina fatrukū ubinafshi wa ukabila meuvundo asaneni nao watu wasinasimishwe kwa ukabila wao sisi watu fulani mtakwambia nini sisi aah iwe ni sisi were class اكاد اكزغومز مناeno makali sana kwamba manda ala asabatin wa nasara ala asabatin wa qatala ala asabatin fa qutila fa qatluhu qatl jahiliya aw kama qala rasulullah ana ilingania asabiyya u binafsika ambayo katika mazungumzo yangu ilikuwa ni moja katika agenda ilotumiwa na wa Magharibi kuivunja dola ya Islam kuchokea ule asabie ya ukabila na urangi katika jamii ya Arabu kwa na ukabila ule ukamata nafasi lakini hao hao wakatungina wanajitenga kwamba sisi ni Waarabu wale ni duruti Manda asabati na yana wa mandaa ala asabatin alilengania asabia akaunusuru asabia akapigana kwa ajili ya uasabia na akafa katika mapambano yao basi kifo chake ni cha kijahili kifo kuwa cha jadiili maana si cha kafiri cha jadiili yaani maisha kabla ya uislamu anaazungumza haya akiwaeleza waislamu kwa sababu kulikuwa bado kuna kasumba hizo za ukabila miahudi mmoja alikuja akaipiga bendera ya fitna baina ya Aus na Khazraji watu wakanyanyua mpaka panga zao wanataka kupigana Aus na, na Khazraji aliakua ushapuoni wa Islam. So akamwambia hivyo. Akailingania ukabila. Akaunusuru ukabila akapambana kwa ajili ya ukabila na akafa kifua chake ni cha kijadi. Akufa kifua chake tafu. Kwa hiyo binafsi huu asabia hiyo ya kwanza ni aina ya asabia ni ukabila. Lakini kuna asabia ya urangi Hawa rangi hii wale rangi hile Hawa nitabaka hili wale nitabaka lile. Hawani kabila hili hao ni kabila lile. Yote haya ukisikia mbali maelezo ya bwana Mtume Muhammad sallama bali Munyazum alikuja akanatolea tafsiri vizuri katika Qur'an akawaeleza lakini baada watu wakawa bado wana ukazo na ukiza ni ukizani ndio Mtume akawa pia anasafisha kwa kueleza maneno hayo matali kabisa Subhanallah shatugundza zamani kabisa Ya ayyuhannas ni watu ina khalaqnakum min dhakarin wa untha tumekumbeni kutokana na mwanamume mmoja na baba mmoja Ayyannakum shu'uban wa qabaila utakubadilieni kwa ni kama ya watu ndani mksaba yale kuna aina tofauti za watu sukaba ili na kabila mbalimbali wao usikushangazeni ukakupenya kiburi kabila lako na tabaka lako na rangi yako a a inna Allahi indallahi atqatik wenu tangazo la allah hiyo wenu kwa allah ni mtabungu basi kwa hiyo aya hili kuja kufuta aina yote ya ubinafsi Pero binafsi wa rangi au binafsi wa ukabila Bali leo pia kuna ubinafsi umezuka ubinafsi wa uta uhdebu au ukundi Uchamu wa ki demokrasia una ukafiri kamta na ukundi dini ya wa kuni letu sisi ndio bora zaidi kuliko wale wale wa motoni sisi namtu ajipiga na kifua kabisa sie wewe motoje wewe pewani wewe basi uko vizuri na wamwashiria katika dai katika wapo wasiri na kujaribu atawakijai wakati dawa hivi ni asabia kijimba ambayo leo imetengenezwa katika fundi leo uislamu kwamba sisi bora zaidi tuliko wale wale mtaka ndio namjia zaidi zaidi mtamu kwa sababu ina maana hiyo bila naam wa alikum sasa yule ni ni ya msamiidii لو في ni kweli dola ya islam mendondoka na hizo imepotea tumekuwa madhalili tumekuwa tunatamani kulikuwa chakua mzungu ni waya waya waya kufa mzungu eyapoti ili tume ya kuangalia namna alipokufa yule mbwa. Mwenyelewa Uislamu anauhawa. Hamna hata kwenye habari. Aacha wafike. Hatuna kamani tumekuwa madhalili lakini sisi ndio watukufu. Muislam ndio mtukufu duniani hapa, na mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utukufu umetondoka Uislamu na utukufu wake uko pale pale. Uislamu ni mtukufu ila al-azab. Lakini sisi tumepoteza utukufu wetu. Kwa nini tumemdodokea na dola yetu kwa ile tupo utukufu? Tukao kama tana na wale ambao tumetakiwa na kumatanana nayo, ukaondoka utukufu wa Omar bin Khattab anazungumza wazi, anasema a'azana Allahu bil Islam. Alla ametukuta kufusau uislamu. Fa mahma, famahma bitaghayna ghayra al-islam, adhallana Allah. Hali abako utakufuta utukufu mwingine pasi na uislamu. Allah kada dunia Naam, tumetafuta utukufu kwa ukabila, ubaguzi wa rangi, utukufu kwa mataifa haya tuliotolewa na Magharibi, kwa madhehebi, kwa kwa na mengineayo. Tukaacha kutafuta utukufu kwa kuusimamisha Uislamu. Tumedhalilika. Kwa hiyo, hezai heza tazajiya utakaporejesha utukufu wetu. Na utukufu wetu urejesha vipi kwa kuonesha dola ya Kiislamu? Ambao ndio ngao tukao na Khalifa ndio ngao yetu duka na dole itakotukosensa chini ya kalima moja chini ya kiongozi mmoja amri yake ni amri ya umma tukaweza kutekeleza sheria za Allah zote kwa kamili bila shaka hizi itarudi sasa namna ya kurejesha dola ya Kiislamu hiyo ni mada nyingine pamoja kuizungumza na tumeizungumza na ya kuizungumza ili iweze kueleweka lakini bila hisasar haiwezi yetu kurudi kama dole ya Islamu haijarudi Tunaona Mtume na masahaba zake walipata heshima wa, Madina kwa kuwa walikwenda kusuluhisha dola ya Islam. Lakini walipokuwa maisha ya Makka hawana dola walikuwa na madhalili. Yale tutaka leo haya tofauti na aliyofika wao. Wali Walitukana walipigwa wakanyanywa wakauawa mali zao wakanyanywa mali zao wakauawa na kila aina ya udhalili. Lakini walipata dola ya Islam Madina mambo yote yaliondoka na utukufu kaondoka ukarudi. Na sisi vile vile ili kurudisha dola kueleza kurudisha na kurejesha dola yake niam na na wengi msalamu baada ya ya na moto meno moto aliyenikuita kisha nilienda tikutane na mama nikufikia sana akio bado. Eh uh, manake msikitini hapa leo Ramadhana leo jana jaka ana kuangalia unadhani anasikia kwa makini kumbe anaangalia saa. Moyoni anasema, "O jamaa malinzi anazungumza zungumza tu hapa." Lakini wanayanga yanga jana walitaka kama dakika 5 ziongezwe wapate goli. Sababu ni kwenye kwenye kwenye mzoga ndio kuna nzige kuna nzi wengi sio? Lakini msikitini kawa vile unachomwa msimari ndipo tulofikiswa leo. Naam. Ah, uh, kullah nzuri analizungumzia habari ya mwanamke na Terminoloji au maneno yaliyo katika jamii. Mwanamke hana dini, anaweza kukaa popote, anaweza kaolewa na kafiri Mwanamke hana dini. Muslamu unamzungumziaaje mwanamke? Ni mada pana sana. Lakini Uislamu unamzungumza mwanamke kwa matukufu yake. Katika Qur'ani hakuna sura kizinjale. Haingoni sura 33. Sura ya, ya an Hiyo ni heshima kubwa sana kwao. Ukianza kuangalia namna Uislamu lilivyomzungumza mwanamke daruli nyuma sana lakini bila tasaru Uislamu mwanamke na ukamfanya kuwa kama malkia katika maisha yake ya kawaida Mwanamke ni mtu wa akutizamwa toka anazaliwa mpaka anakufa kwa mujibu wa Uislamu Mwanamke anatakiwa kuondoka kwao kwenda kwa mume na pia chika anatakiwa kwao kwa mujibu wa Uislamu Mwanamke ataki kuolewa na kafiri hata ahalul lakini sheria ya Islamo imemruhusu mwanaume kwa ahalul lakini si mwanamke wa Islamu kuolewa na ahalul kitabu Islamu kumwajibisha mwanaume amhudumie mwanamke katika mambo matatu ya msingi basic na la nne ni kwa mume lakini haya matatu ni kwa baba yake na wali wake kula yake kuvaa kwake na malazi yake ni lazima kwa mwanao wa kiti wala wewe sema nimekutoka na ukimfukuza mwanao unapata dhami. Yani ataka wa unapata dhambi yani hata kama nafia kwao acha afie kwao ale mpaka afi. kufimu wazee majukumu kule anakwenda haya matatu yanatakiwa ongezeke na la nne la kuleta watoto wengine duniani na wanaume wote ambao hayatekelezi haya anapata dhambi kwa mkewe ikiwa uwezo wanao yani uwezo unao lakini mke wako humlishi humvishi na humpi makazi unapata dhambi hojogezi sono waao watu hapo nampelekeza wala tagaruha kalmu simwache kama alioniminiza wakigani kawawa kawolewa au hajaoa akiachika kule akarudi nyumbani anakuja kutizama na waliwa kama yake yupo anatakiwa kae kwao sio apange hichi kama baka akili mwenyewe anapata lakini akija ukamfukuza anapata dhambi wewe akiachika akarudi kwao ukamfukuza unapata dhambi wewe akiondoka mwenyewe kwa ugomvi wa tabia yake anapata dhambi hiyo anatakiwa kwa wali wake hata kama atakaa lakini awe chini ya uangalizo wa wake angalia Uislamu ulivomwenzi mwanangu na ukamtakwa mwanamume mwenye mtoto watoto wa kike awe waangalie nani wa kumuonesa bidii yake Ukifanya mchezo unampeleka mwanao motoni. kila inayokuja kuoa Musesi. Na hapa kwa sababu ya mfumo wa kibepari tulivurugwa, watu akijamuoaji, watu hawaangalie mambo aliyotuambia bwana mtume Muhammad. Wana vyao Unakuja kuposa eh? Unafanya kazi gani? Unafanya biashara gani? Una nyumba? Mbongo ya tembo au bungalow? Una gari gani? Hah? ITC? Ah, kutoka leo jana. Saka uniambie una rado. Na audi hivi na laptop Yaani hayo ndo wewe kazi gani? Yaani unamiliki una nini? Kukubwa ni kipato sasa binti anaolewa na jambazi, anaolewa na drug dealer, anaolewa na mtu alioslim leo kwa sababu tu anamtaka binti ana bidii mcheza rudi ukafiridi. anaolewa na wengine wanaoa wa binti yao kwa sababu hata kumchunguza muoaji, hachunguzi matoke yake anamwonesha binti yake kwa mwanamke mwenzake. Nimeelewa. Eh. Wanashindana tu kukaa kwenye dressing table. Wanaomba na kaa sana nzima kwenye dressing hadi pamba. Akitembea hiki ni Aisha wala Stella. ma anazungumzia mapuani mme wapi yako. Nae unaona raha kisa tu ana mali. Wako wa maonesha zao kwa mabarazuni. Kisa ana mali. Macho yake binti anakuja kutoa ripoti. Sasa mmenio the sawa wapi? Kwa nini nini? Hamna kitu. Wote tunawudumi watu. Yapa haya. Sasa ukamtaka angalie nani wa kumooa binti yake. Kwa so, kila mtu unamwongoza binti yako tu. ndoa Ndio atabashday kama utafanya kila mwaka, atafanya kila mwaka umchunguze ndio anasema idha atakum manzar zauna bi nahu wa khuluquhu atakapokujieni mnaeridhia dini yake mpaka mkaibilia tumchunguza si au za ridia kitu hapo juu mpaka mnaeridhia umeichunguza hiyo dini karuba na dini na tabia yake viwili hivyo angalia maelezo haya bwana mtume Muhammad na hiyo kana tunapata matatizo makubwa kama ilivyomalizia hadi idha atakum manzarau na dina mumwa khulu ka ufaza ujuu mumozaini wala mti m, wala mfikie neno hapo hapo mumozaini illa msipofanya hivyo takum fitna tuzul ardi wa fasadun 'areem kutakuwa kuna fitna kubwa katika ardhi na uovu wa watu kwa hiyo ulipo ulipomwangalia mwanamke hakawa kunuoa lazima umchunguze Uribidi dini yake ni Muislamu kweli na ana ufahamu vizuri dini yake. Kili tabia yake ni njema. Si kwa ni tu, au ujue na tabia yake Ndiyo ujiridhisha sana. Na ndio maana wenzetu zamani alikuwa akijiridhisha ubora utamu wa mtu elimu na tabia yake njema. Mwanamume, baba mtu ndiye aliyekuwa anamtaka mwanaume amoelezi ya yake. Leo inaonekana ni haibu. Nani anaweza katika Leo ni baridi aibu. Wale walio kuwa na akili timamu walikuwa wanafanya hivyo. Kafanya Abubakar Sidiki. Mhm, kafanya Omar Sidiki, kafanya Omar. Kwa Hafsa, akampata akampata Uthmani na Hafsa. Muendezi wangu Uthmani Osmani hata hata hata kata aka sababu yake akampata Abubakar Ngoni jangu Abubakar Kakakinya rafiki zake anawajua anawaribia dini yao na tabia zao Abubakar Kakakinya kisemtu kaja kama wa Hafs akaambia anajua kana anajua sababu ya niliponiambia ni Kakakinya nilisikia mtu akimzungumzia falo ale na no. sasa kisa cha kuzungumzieniweza ngatia kwa no. ah wana akili timamu walikuwa nawafata watu makini wanaambia bana muoe binti yangu. Waliokona akili timamu leo tunajifunza tunajua wajinga Unamuona katulia mtu. au ufate Si'aidu, aibu gani? Angalia kwa kumalizia. na Nabi Si'aidu kaja Musa. Barubaru. Baru wakuta binti zake wanataka kumyesheza wanyama hakuna wanaume wa kufungua jiwe jiwe wenyewe na kufungua watu wanyanguvu zao kumi kwenda mbele kama akakaa na njia zake vipi nyenye mbona wiki kuliko anaambia tunasubiri wanaume waje watoe ili jiwe tuweze kunyesheza wanyama hapo nje kisima ala amechukua kave kwa eh hivyo eh sawa wakarudi nyumbani baba kuna mtu mmoja mbona mapema kuna mtu mmoja akamsaidia mmoja peke yake eh amlete kidogo jira naambiwa amlete kasao na ujamaa na nguvu ule ni utu asapija taswira na uta akaja katika haya ya kike kasamtenda nabi Musa waja'a al tamshi alam fiqi alquran kama akaja alitembea kwa haya Musa barubaru ameona binti mzuri ana haya za kike kufika tabu. Ni yesa kiba kwa nyumba. Utakwona nielekeza. Nikasi dad. Angalia watu wa Mungu wae. Mcha Mungu binti, mcha Mungu kijana, hao waleo huja kila atakapeka. Wameenda kufika kule. Binti anamwambia, "Lakia angalia ukubwa akili ya baba." Anaambia ya abatistaajiruhu baba mwajiri huyu jamaa ana tungenia nyama fa inna khaira manistaajirzuhu laqawiy amin katika u bora unayemwajiri ana nguvu na ni mwaminifu baba akaelewa mara tatu ya hivyo wanavotakabidiana hapa sio sio njia tu dinge kama mwewe wa vijana akamwambia Musa inni uridu an antiha kaifadznatiha ta mimi nataka nikuoezeshe mmoja katika ya mabinti zangu hawa. Kwanza uoe Yadira baadaye. Kwa sababu binti wazafi na adabu na umemlea vizuri wako ata Mungu utaki unataka wenye pesa. Tena unauliza kuhusu pesa kwani unamwaje mwekezaji? Hao wanaenda kuamisha maisha tafuta mwenye dini. Kwa Uislamu hasa Uislamu na kumwoa ukamwekea mwanaume namna ya mwana kumwozesha binti yake akafuku watu wema na moja katika riwaya anazungumza bwana mtume Muhammadin atakayekuwa na mabinti bana ala jaria kai atakaywalea mabinti wawili katika riwaya nyingine watatu akawalea malezi mazuri akaja akawafika wakati wa kuolewa akawaaweza kwa wanaume wema na mai tahasidi fil janna yeye jamii mtakuwa hivi sepolos ko usilimbadi kwamba ni binti hana dini haya ni maneno ya dikafiri ana dini binti. Bali binti wa Kiislamu amelelewa katika malezi ya Kiislamu, amezaaliwa na Uislamu na dini. Yaani wewe unampa binti yako unamkufurisha una, una, una wewe. Baadika sema ana dini mpangani kafiri. Umemzaa wewe ni Muislamu na wewe ni Muislamu, kisha unasema binti yako ana dini maana usamkufurisha. Kwa hiyo hata akienda kuishi na kafiri akalitadi hakuna tatizo. Anaesema hivyo anaita anautafuta moto kwa mdomo wake. Baba koko Malizia Uislamu umemwenzi mwanamke من mwanamke umempa hadhi kubwa mwanamke tukianza kuzungumza namna ulivyomwenzi mwanamke hatuwei kumaliza leo na hili ni mada katika mada nyingine inshallah badali badali na leo inshallah tumesili hapa Allah ajalie ni katika wale wanaosikia mazuri na kuifanya kazi Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعلنا سبب للياقه الخلافه من جديد ادوكا يا الله يا ذا الجلال والاكرام اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرانا واجعلوا يوفياء الاسلام وزيت وليكم وغرزانه وتوكه وقاني واينديي كل شيء نفاميل ذاو نا وليو كاتكا ظلم اوندوشو كاتكا ظلم الله بجلي خيرك كما شئت ما سباب يا سيتي كونييشا مايسا الاسلام كوكوروشا صلى الله وسلم محمد والا عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين